Аудіокниги української від студії Калідор. Приєднуйся до нас. Вподобай дане відео авансом. Підпишись на канал, аби не пропускати вихід нових книг. Української має бути більше. Кліфорд Сімак. Поганий приклад. Читає Руслан Алексіюк. Тобіас, сильно похитуючись, брів вулицею і розмірковував про своє нелегке життя. У нього не залишилося ані копійки, і бармен Джо викинув його з шинку весела ущелина, не давши як слід промочити горло. І тепер... тепер йому нікуди було податися, окрім порожньої холодної халупи, Яку він називав своїм домом Якби з ним трапилося що-небудь Ні в кого навіть серце б не здригнулося І все тому Думав він охоплений хмільною жалістю до себе Що він ледар і гіркий пияк Просто дивуєшся, як його взагалі терпить місто Сутеніло Проте на вулиці ще було досить людно, і Тобіас сам по собі зазначив, як старанно обходять його і оминають навіть поглядом перехожі. «Так і має бути», – сказав він собі. «Нехай відвертаються, якщо їм так спокійніше». Тобіас був ганьбою міста, ганебною плямою на його репутації, Важким хрестом його мешканців і соціальним злом. Тобіас був поганим прикладом, і таких, як він, більше тут не було, тому що на маленькі містечка завжди доводилося лишень по одному такому навіть двом уже ніде було розвернутися, виписуючи вензелі. Тобіас у похмурій самотності плентався по тротуару. Раптом він побачив, що попереду на розі стоїть Елмер Кларк, міський поліцейський. Він нічого не робив, просто дивився в його бік. Тобіас абсолютно не запідозрив в цьому жодної каверзи. Елмер славний хлопець. Елмер розуміє, що й до чого. Тобіас зупинився, націлився на кут, де його чекав Елмер, і без особливих відхилень від курсу прошкандибав у той бік. — Тобіас, — сказав йому Елмер, — чи не підвести тебе? Тобіас випростався із жалюгідною гідністю п'яниці. — Мі, боже мій! — запротестував він. — Сам... «Джантельмен з голови до ніг!» «Не хочу завдавати вам сільке клопоту! Щиро вдячний!» Елмар посміхнувся. «Гаразд, гаразд, не пнися!» Ха. «Слухай, а ти певний, що дістанешся дому на своїх двох?» «Хух! Про що мова?» Відповів Тобіас і пішов далі. Спершу йому щастило. Він доволі прямо прошкотельгав декілька кварталів, але на розі третьої та кленової з ним трапилося лихо. Спіткнувшись, він розтягся на весь зріст на тротуарі перед самісіньким носом у місіс Фробішер, котра стояла на ганку свого будинку, Звідки їй дуже добре було видно, як він шелепнувся. Тобіас не сумнівався. Завтра вона не забариться розписати це ганебне видовище усім членам жіночого благодійного товариства. А ті, презирливо підібгавши губи, будуть тихенько квоктати проміж себе, уявляючи себе святішими за святих. Адже місіс Фробішер, вона була для них взірцем чесноти, чоловік її банкір. Її син – найкращий гравець мілвільської футбольної команди, котра розраховувала зайняти перше місце у чемпіонаті, що його організовано спортивною асоціацією. Не дивно, що цей факт сприймався всіми з досить змішаним почуттям, гордості і здивування». Минуло вельми багато років, відколи мілвільська футбольна команда Востаннє виборювала кубок асоціації Тобіас підвівся на ноги, метушливо і незграбно струсив з себе пил І вирулив на кут третьої та дубової Там сів на низьку кам'яну огорожу Баптистської церкви Він знав, що пастор Вийшовши зі свого кабінету В напівпідвалі Неодмінно його побачить А пастору це досить таки корисно Може така картина Виведе його нарешті із себе Тобіаса дуже турбувало Що останнім часом Пастор ставився до нього Аж надто добродушно Надто вже гладко Йдуть справи зараз у пастора І схоже Схоже, він починає обростати жирком самовдоволення. Щепак. Дружина у нього, голова місцевого відділення жіночої організації, доньки американської революції, у його власної доньки, довгоногої красуні, виявилися надзвичайні музичні здібності. От тому тобі стерпляче сидів на огорожі чекаючи пастора, коли раптом почув човгання чиїхось сніг. Вже добряче стемніло, і тільки коли перехожий наблизився в притул, він побачив, що це шкільний прибиральник Енді Доновен. Тобіас подумки присоромив себе. За таким характерним човганням він мав би відразу здогадатися, хто йде. Добро вечора, Енді!» – сказав він. «Що, новенько?» Енді зупинився і зиркнув на нього. Тоді прикладив свої пониклі вуса і сплюнув на тротуар. З таким виглядом ніби опинився біля чогось, що викликає у нього неприховану огиду. «Якщо ти чекаєш містера Хелворсена?» – сказав Енді. Додарма витрачаєш час Його немає в місці О, а я не знав Зізнався Тобіас Ти вже й так Добряче сьогодні нагарцював Отруйно сказав Енді Рушай вже додому Мені тут місіс Фробішер Сказала, що коли ти проходив Повзі її котедж хех, Вона... «Одним словом вважає, варто за тебе вже взятися всерйоз!» «Місіс Форобіша? Стара пліткарка! Їй би лишенню чужій брудній білизні копатися!» Пробурчав Тобіас, на силу стверджуючи себе на ноги. «Ну, цього в неї не забереш!» – погодився Енді. «А все-таки...» «Жінка вона порядна!» Він обернувся і пішов геть. Здавалося, що він... Він став пересуватися дещо швидше, ніж зазвичай. Тобіас і собі, погойдуючись, але начебто дещо впевненіше, зашкутильгав в тому ж напрямку, що й Енді. Його мучили сумніви і гірке почуття образи. «Ну хіба ж справедливо?» що саме йому випало бути отакимось пияком, адже з нього могло вийти щось значно краще, щось набагато інше. «Не для нього бути совістю цього містечка», – думав Тобіас. «Він гідний кращої долі», – похмуро переконував він себе. Будинки траплялися все рідше і рідше, Тротуар закінчився, і Тобіас, затинаючись, потягся неасфальтованою дорогою до своєї халупи, котра дала йому притулок на самому краєчку міста. Вона стояла на горбі над болотом, поблизу місця, де дорогу перетинало 49-те шосе, і Тобіас подумав, що жити там – справжня благодать. Часто сидів він перед будиночком, спостерігаючи за автівками, що проносились повз. Але нині, у такий час, на дорозі було безлюдно. Над недалеким гайком сходив місяць, і його легеньке світло поступово перетворювало сільський пейзаж на сріблясто-чорну гравюру. Тобіас продовжував свій шлях. Він безшумно занурював ноги у дорожній пил І часом до нього долинав крик розтривоженого птаха А у повітрі тягло серпанком осіннього листя, що спалювали десь «Яка тут краса!» – подумав Тобіас «Яка краса, але як же тут самотньо!» «Ну то й що, чорт, забирай!» Адже він... він завжди був самотнім. Віддаля почулося ревіння. Ревіння автівки, що летить на шаленій швидкості. Він про себе недобрим словом згадав таких ось відчайдушних водіїв. Автівка підлетіла до перехрестя, і світло фар вдарило йому в очі. Пронисливо верескнули гальма, вона круто звернула на дорогу, якою він рухався, і... Тоб ж мить промінь світла, піднявшись, встромився в небо, викреслив на ньому дугу, і з жахливим скрипом автівку занесло. Тобіас побачив неяскраве сяйво задніх ліхтарів. Повільно, ніби з натухою, автівка завалювалася на бік, перекидаючись у придорожню канаву. Тобіас раптом усвідомив, що він біжить. «Біжить стрім голов на миттєво зміцнілих ногах!» Пролинав тихий сплеск води, автівка вперлася у протилежну стіну канави і тепер лежала нерухомо. Тільки досі оберталися задні колеса. я зістрибнув в канаву і обома руками став люто смикати за ручку дверцят. Однак вони затялися, вони стогнали, репіли, але не хотіли відчинятись. Він рвонув, що було сили, і дверцята прочинилися, але надюйм. Відразу ж відчувся їдкий запах ізоляції, котра горіла. І тієї ж миті він зрозумів, часу лишилось обмаль. Допомагаючи йому, хтось натискав на дверцята зсередини. І тоді Тобіас повільно розпрямився, не перестаючи, що сили тягти на себе ручку. Нарешті дверцята з величезним небажанням піддалися. За автівки чулися тихі жалібні схлипування. І запах палаючої ізоляції також підсилився. Тобіас раптом помітив під капотом з'явились вогняні язички. Він пірнув всередину автівки, схопив чиюсь руку, піднатужився і потяг до себе. І витяг з кабіни чоловіка. «Там...» Вона, задихаючись, промовив чоловік, там ще. Тобіас, не дослухавши, до пуття вже нишпорив у темній утробі автівки. До запаху палаючої ізоляції додався їдкий дим. Під капотом сліпучою червоною плямою розливалося полум'я. Він гарячково намацав щось живе м'яке і витяг з автівки дівчину. Вона була перелякана на смерть і майже непритомна Швидше звідси!» – закричав Тобіас і з такою силою штургонув чоловіка Що той впав і вже поповзом вибирався з канави на дорогу Тобіас схопив на руки дівчину, стрибнув за ним А далі автівка злетіла в повітря у стовпі вогню і жару вони відбігли від повзлих, то як міг, від палаючого жару розбитого авто. Згодом, чоловік звільнив дівчину з рук Тобіаса і поставив її на ноги. Зважаючи на все, вона була ціла і неушкоджена, якщо не вважати ранки на лобі біля коріння волосся, з якого темним струмком бігла по обличчю кров. До них уже поспішали якісь люди. Десь вдалині ляскали двері будинків, чулися схвильовані крики. А вони троє, дещо приголомшені, зупинилися в нерішучості посеред дороги. І лише тепер Тобіас побачив. Чоловік, якого він врятував, це Ренді Фробішер, кумир футбольних вболівальників Мілвіла. А дівчина... Це Бетті Халварсен, музична донька баптийського священника. Так, мені тут нічого робити, подумав Тобіас. Час давати драла. Він припустився жахливої помилки. Він порушив заборону. Тобіас різко обернувся. Тяг голову у плечі і швидко, мало не бігом, попрямував назад до перехрестя. Йому здавалося, ніби Ренді щось крикнув йому навздогін, але він навіть не озирнувся. За перехрестям він зійшов з дороги і став лізти по стежці до своєї розвалюхи, що самотньо стерчала на вершині пагорба над болотом. Він забувся настільки, щоб перестав навіть заточуватися і спотикатись. Втім... Зараз це не мало жодного значення Довкола не було жодної душі Його буквально трусило від жаху Адже цим вчинком він міг все зіпсувати Міг звести на нівець всю свою багаторічну роботу Щось біліло у поїданому іржею зім'ятому поштовому ящику Що висів поруч з дверима І Тобіас вельми здивувався Тому що... Тому що він рідко отримував щось поштою. Він дістав зі скриньки листа і увійшов до хати. Навпомацки знайшов лампу, запалив її і опустився на хисткий стілець, що стояв біля столу посередині майже порожньої кімнати. Його робочий день закінчився. Хоча формально це не було зовсім точно, тому що з більшим чи меншим навантаженням, але він працював Завжди, він підвівся, зняв з себе обшарпаний піджак і повісив його на спинку стільця. Далі розстебнув сорочку і оголив без груди. Він намацав на грудях панель, натис на неї, і під його пальцями вона ковзнула вбік. За панеллю ховалася ніша. Підійшовши до рукомийника, він витяг з цієї ніші контейнер. І вилив у раковину випите вдень пиво. Потім він повернув контейнер на місце, засунув панель і застебнув сорочку. І нарешті він дозволив собі не дихати, та з полегкістю став самим собою. Тобіас нерухомо сидів на стільці, вимкнувши мозок стираючи у пам'яті минулий день. За деякий час він став його обережно оживляти і створювати інший мозок. Мозок, налаштований на те його особисте життя, в якому він не опустився, не став пияком совістю міста і поганим прикладом. Проте цього вечора Йому не вдалося повністю забути пережити за день До горла знову підкотила грудка Знайома болісна грудка образи за те, що його використовують як засіб захисту слабких людських істот Котрі населяють це містечко захисту від властивих людям недоліків і пороків Справа в тому, що у будь-якому маленькому містечку чи селі міг прижитися лише один такий, як він. За якимось незрозумілим законом людське суспільство двом уже місця не давало. В одному селі башкетував старий Біл, чи старий Чарлі, старий Толп. Справжнє покарання для жителів, які зогидую терпіли ці недоліки, як неминуче зло Отож, задля дотримання того закону За яким кожне невеличке поселення Повинно мати не більш як одного такого пияка Цей один-єдиний завжди був Що взяти з робота? Робота-гуманоїда першого класу Якого без ретельного огляду і не відрізниш від людини Якщо взяти такого робота і доручити йому розігрувати із себе міського п'яницю чи міського недоумка, то цей закон соціології буде обійдено. І цей людиноподібний робот в ролі п'янички приносив величезну користь. І цей п'яниця-робот рятував містечко від п'яниці людини. Він знімав зайву ганебну пляму з людського роду, а витіснений таким роботом потенційний алкоголік мимоволі мусив ставати прийнятним членом суспільства. Можливо, ця людина і не була зразком порядності, але принаймні вона трималася у межах пристойності. У всякому разі в порівнянні з роботом-п'яницею. Для людини «Бути непробудним п'яницею жахливо, а для робота це все одно розплюнути, тому що у роботів немає душі, тому що роботи не рахуються». «І найгірше, – подумав Тобіас, – найгірше, що ти цю роль маєш грати постійно, якщо не рахувати коротких перепочинків, як от зараз» коли ти впевнений, що тебе ніхто не бачить. Але сьогодні, сьогодні ввечері він вийшов з образу. Його змусили на це обставини. На карту було поставлено два людські життя. Він, він не міг вчинити інакше. «Втім, – сказав він сам собі, – цілком не виключено, що все обійдеться. Ті двоє були в такому стані, що, мабуть, і не помітили, Хто ж їх врятував? Але весь жах у тому, раптом зрозумів він, що це не влаштовувало його. Він чомусь зловив себе на думці, що пристрасно бажає, аби його впізнали. Бо у структурі його роботизованої особистості з'явилося щось людське. І саме це щось... Нестримно прагнуло виявити себе зовні. Воно жадало визнання. Йому було б набагато легше, думав він, якби він не відчував, що здатен на більше, якби роль пияка була для нього максимальною межею, адже колись так і було, пригадав Тобіас. Саме так були справи. Той час, коли він вербувався на цю роботу і підписував контракт. Але сьогодні, сьогодні це вже пройдений етап. Він дозрів до виконання значно складніших завдань. Тому, тому що він подорослишав. Він помаленьку змінювався. Загадковим чином поступово дорослішав як і всі роботи. Дуже погано, що він пов'язаний контрактом, термін якого закінчиться лише за 10 років. Але тут уже нічого не вдієш. Для того, аби він не працював марно, існувало ще одне правило. Теж своєрідний закон. І за ним одна єдина людина зобов'язана була знати про те, що він робот. Всі інші мали сприймати його за звичайну людину, в іншому випадку, його робота втрачала будь-який сенс. Як нероба і п'яниця – людина. Він рятував жителів містечка від вульгарної вади. А як нікудишня паршива вівця-п'яниця-робот, він не приносив жодної користі цьому суспільству. Становище у нього було безвихідне. Звернутися за допомогою немає до кого, а самовільно залишити свою посаду. Він не міг. Контракт. Це для робота святе. І тому всі лишались у невіданні Навіть муніципалітет, який, мабуть, без великого бажання платив щорічний членський внесок у «Товариство прогресу та вдосконалення». Не знаючи навіть на що йдуть ці гроші, але тим не менш, не наважуючись ухилитися від платежу, товариству, прогресу та вдосконалення, а людського роду, ще ці два слова були у назві. Отже, виходу у нього не було. За умовами контракту він мав ще десять років пити гірку і... В жалюгідному вигляді тинятися вулицями, Граючи роль одурілого від щоденного пияцтва Волоцюги, якому й море по коліна. І він, він має ламати цю комедію, Аби подібним виродком не став жоден із мешканців містечка. Тобіас поклав на стіл руку І відчув, як під нею щось зашаруділо. Лист. Він зовсім забув про того листа. Тобіас глянув на конверт і побачив, що на ньому немає зворотньої адреси. Тому відразу збагнув, від кого він. Вийнявши з конверта складений навпіл листок паперу, він переконався, що передчуття його не обдурили. Вгорі сторінки над текстом. Стояв штамп «Товариство прогресу та вдосконалення людського роду». У тексті йшлося таке. Дорогий колего! Вам буде приємно дізнатися, що на основі останнього аналізу ваших здібностей обчислено, що в даний час ви більше за все підходите для виконання обов'язків координатора і експедитора при колонії людей, що організовується на одній із нових планет. Ми впевнені, що обійнявши таку посаду, ви принесете велику користь і готові за відсутності будь-яких інших міркувань надати вам цю роботу негайно. Однак, нам відомо, що іще не минув термін укладеного вами раніше контракту – і, можливо, на даний момент ви не вважаєте себе вправі поставити питання про перехід на іншу роботу. Якщо ситуація зміниться, будьте ласкаві негайно дати нам знати. Під листом стояв нерозбірливий підпис. Він старанно склав листок і запхав до кишені. Йому виразно здалося, як там, на іншій планеті, де сонцем звуть іншу зірку, він допомагатиме першим поселенцям заснувати колонію, працювати разом з ними, але не як робота, а як людина. Справжня людина. Не пияк. Повноправний член товариства. Абсолютно нова робота, нові люди, нова обстановка. І він Перестав би нарешті грати цю огидну, остогидлу йому роль. Жодних трагедій, жодних комедій, жодного блазнювання. З усім цим було б закінчено раз і назавжди. Він підвівся зі стільця і пройшовся туди-сюди по кімнаті. «Як же ж все це по-дурному!» – подумав він. «Чому?» «Ну чому він має стерчати тут іще десять років? Він же нічого не винен цьому місту. Його тут ніщо не тримає. Ну, хіба що виконання зобов'язання щодо контракту, який є священний і непорушний для робота». І виходить, що він намертво прикутий до цієї крихітної цятки на мапі землі тоді як міг би стати одним із тих, хто сіє між далеких зірок зерна великої людської цивілізації. Поселенців було б небагато. Вже давно відмовилися від багатолюдних колоній. Вони себе не виправдали. Тепер для освоєння нових планет посилали невеличкі групи. Групи людей, пов'язаних з старою дружбою або ж спільними загальними інтересами. Тобіас подумав, що такі поселенці швидше нагадували б фермерів, аніж колоністів. Спробувати